Korsikan Euskal Herrian bezala lugalde kolektibitate berezibat galegiten dute. Huren, lantzen ari dira eta hasteundahian iragaiten ziren korteko egunak eskualeritik joan ordezkaritzak gaia gurbiletik segitu duk. Ranjone etxe eskuineko lista bateratu bat batera nahi luke baionako egiko bozentzat, uen peri eskual uzatzen dako berari juntatzeko bainan orainokoan ez dako hierdesten. Itxasuko geresia vodkaaren bahnean bakardi amerikar edari egiliak, itsasuko chapata elkarteari geresi erosten asida, bakardi vodka berezi eta goi maileko bat eginen du horrekilan. Eta aro freskoagoa dugula hione goizuntan Iguzki e, estela baterea gertuko egun guzian temperaturako italao eta bost gradoren artean kokatuko dira Astiriuntan kasu, alekta iran janez baita departamendu guzia gauuntan Hortzantz azkarren menturen gatik <gülüyor> Korsikan den giro politikoak eskolegiarekin eite du, halaze uste duen xabila jaldek korsikan iragandiren korteko egunetarik landa. Korsika libera mogimenduak komitatuak zituen Katalunia Eskualegia Sisiliako ordezkariak bestea beste eta orten komita berezibat ere bazuten maliko askatasun mogimendua. Euskalegiko ordezkaritzak jarraikiditu berezikiago Korsikako lugalde kolektibitateaz diren gogoetak, Korsikan alderdi desberdinak aridira dosten funtsesko gaien inguruan, frantzes gobernuak errandaie Korsikaren proposam menen zain dela Xabi Lajalde ezkerra berzalikoa Ez da arra zoinik uh, kortxik agar zabaltzen zaien uh, mesua hori arra uh, kontrakoa izatea eskualerriaren kasuan huarturik gainera eskualerrian ere egin dela lan sakona egin dela lan bat teknikoki eta juridikoki trinkoa dena Eta lortu dela emaitza bat adostasun edo konsentzu biziki uh, biziki duena Eta horrez gain gaudela uh, testunguru politiko berizibatenun eta baket prozesua garatzen, entxaltzen ari giren. Hora ez da haitzakirik eta momentu berdinean nik ustut. Ez, aritaikela ulertzen al, zagatik kortsikarher atea ireki, egan den zaigira eta uh, momentu berdinean uh, Zerratu uh, guzhiz posibitatea uh, gure proiektuari uh, bide emateari. Bizki interzaia dela korsikan gertatzen edena eta bizki urbiletik gainera guk seditu behar dugula afera uh, uh, hori. Jean Rene etxegaraiek ere atea irekitzen UNP aldediari hegietako bozakok biltzenari baionan bozka joko batzua biatuak dira, Jean Je etxegaraiek aierazi bere aurkezteko hautua eta atzo taile eta seminarioak antolatuko zituela sartzean bere programaren lantzeko jakinarazi zuen. Uemperi eskua luzatu zion janjone txegaraiek, beridik ezta publiko kia gertu galdegin diogu zuzenean zertan ziren elgarizketak. Bekute, uh, ozordbi uh, egun, iraileko uh, sartzeko iragertzen uh, uh, ditudalarik seminario uh, se, uh, eta tailean, tailean, tailean, tailean sortzeak ez dugu oraindik lortu akordiorik e, uh, izen uh, UMPrekin. E, uh, UMP Baina esperantza handiak baditut akordio hau izenpetuko dugula abuztu bukaera inguruan. Normala den bezala asken finian alderdiak erritmoak errespetatu behar dituzdelako prozedurak. Un, Vous savez que Silvi Durrutia ete ressamen euh, désigné. Donc... Badakizue Silvi Duruti berriki izendatua izan dela eta mementuko goizegida ezin izan dugu dena konpondu gehiago ikusi behar dut eta hortan harigira asken haste hoietan. Ue meperekin atsemaiteko aterabideak esperedudan bezala listat aux prochaines élections municipales Eta Baionako zezen plazak ehunta urte ditu hori ospatuko da baiionan ostiralian, eta kontrakoak ere mobilizatzen dira egun berian. algeingagi dela jortaz pesta bat egitea, gainera diru publikoa ememaiteakkababalen torturatzeko estela onargagi, sos hori beste gisan baliatua izaiten al ltaikeela eh, krisa garai juntatan Baionako hiriak sosa eh, eman zuena. Beraz uh, kogi da edo zezenketa horien antolatzeko. Zezenketen gelditzeea galde egiten dute Eusskalegia Baiona antikogida elkartekoek. Hitzo orrdua emaiten dute ostirale attxaldean bihaket erditan Baionako egiko etxea ekintza ikusgagi bat hitz emaiten dute. Muga zainek, marka faltsuak dituzten gauza frango etxemeiten dute, bere zikiudako merkatuetan, horiek dira ipagarienak jantziak, gero badira ere montrak eta telefoner lotu gauzak, USB gakoak ere eta holako. Hala nola joan den hilabetean baijonako braderian ibili dira beraz empleatuak, sesitu dituzte kaxik mila hiru honbat gauza, saltzaile desberdinekin, eta ko jendaileako merkatuan ere uztail undajean ibili eta jok ere ba ziren seihunta begogeita hamar bat gauza sexitu dituzeak legez kanpokoak lapurdiko autobidian ere hilabete jotan berian kamiuneeta bata dena puska falsuz betia. Eta haste hundak hundan donian elo izunen horaino do dotzena bat otuetako ejotazilatuak izan dira geltokiaren inguruetan aldi hundan zonbeitila bete hundan otot jabeko lakoak badituzte noistenka eta hiri erdian dira gehtakari horiek jendak mediak inkesta bat abiatua du. Jendea beratxer den vodka, botoila batean itsasuko gereziak eme, eme, eman dituzte mundu bailan, hirum garen, den alkola ekoizlea den bakardik, atxolutuki itxasuko gerezia nahizuen bere vodka edariarentzat xapata elkartearekin tratua egindu, eta urte guziz beraz itsasutik ekoizpenaren euneko hogoia bakardiren zat izanen da Elkarteko lehendakaria den mariz kasixou. Botka deitzen da gre guz bez bakardi uh, entrepresak du ekoizisten uh, botka hori uh, bon, ejan behar da pixka bat jende aberatx itzulea dela botka hori eh, ez da merkesal zen eta gehi ingua uh, konsumitua uh, da estatu baduetan. Astapenetik uh, idurriz badute uh, desmarsa bat, uh, komunikatzeko desmarsa bat eh? komunikatzaile onak betira, Estatu Bauek buruz eganez guk ekoizten dugun uh, alkola hori egina da Frantzian Frantziako gauzekin. Janahi beita botka batean ezterbaarrik uh, bat uh, bada geziarekin egina baliatzen da hogia. Franzian egin uh, ogia, ura, uh, koñakueko ura, moho dire, piskabat komunikazio historio, ergar uh, uh, ikusi ginoen diadanik duela pi edo hirurte, Ordean guk ekusten genuen ez ginuela uh, uh, aski girezi uh, fornitzeko, bainan uh, uh, kasik azta parka lotu dira, ejanez uh, bai guk nahi dugu atxolotuki emengo gireziarekin haizan, uh, jindira estatu batuetako uh, arduradun batzuk ere, bisitatzerat, Eta bitona gedesi fornitu dituzteit šašuarek aurten bakardiri eta šapata elkartea baiikorda gedesi eko izle gazte batzu erakari baititu proieto horrek. Eta jonekazen pastoralaren hirugaren emanaldia siberotik kampo izanenda Lapurdin, bayonan eskainiko da buruilean jonekazen bayonan sortua da beraz jonekazenen horatzeko eta euskal kulturaren lekua bayonan erakusteko izanenda hirugaren emanaldi hori buruilaren amalau edo hamabostean eguna ezta trenkatua izanenda bayonako jugbi partidaren araba bera ez bidu antolatzailek espitutenai egun berian egin alainan. Eta pilotan uh, trinketean, donian egaraziko garatenean atzoa txaldean monson darzeta arizmendik ere mantzuten partida, sohuet eta egia behren kontra, berroita mar eta berrogoita bat. Eta eskushkan uh, beti trinketean, espeletako lehiaketaren finala jokatuko da txaldeuntan seio honetan, agire eta palomez, elgar eta bone beltsen kontra, hori espeletako pesten kari. Eta plazala shuan aldihuntan, jostibare lehiaketako lehen finala laurdena donaishtin xeio hontan, muskarditz eta Antoni Cacheno, etxe eta aliande lukuren kontra.